Det vill säga, ni ringer och säger er mening, det blir debatt, diskussion och sånt där. I 40 minuter fram till klockan 10. vi har ett telefonnummer, vi har en mejladress, vi har ett sms-nummer. De tre sätten att komma i kontakt med denna direktsändning. Och allra bäst är det tycker jag om ni ringer, för då kan ni vara med med er egen röst. Annars måste jag bli er röst och läsa upp det ni skriver i mejl eller sms. Om ni kan ringa så ringer ni 099 510 10, 099 510 10 till vår telefonslus och säg vad ni vill prata om. Mail skickas till ringp1-sr.se ring och sms till 722 50. 722.50, skriv P1, sen ett mellanslag och ett meddelande så dyker det smset upp här på min dataskärm. Och vi börjar med replik på sånt som hördes i gårdagens direktsändning. I Täby har vi Gustav Henriksson, god morgon. God morgon, god morgon. Det handlar om skolan. Precis, det gör det. Det var en uh, ung herreman som, som slängde in en fackla och sprang därifrån uh, tidigt på morgon som, som ifrågasatte Björklunds... Uh, det här kompetens, inom, alltså som, kompetens som, som utbildningsminister. Mm. Och vad, vad det handlade om var väl bland annat också att, att, att inringaren tyckte att den kunskap som finns i, inom skolan i lärarkåren till exempel, att man inte värderar den så högt. Han drog en jämförelse med inom läkekonsten. Precis. Ja, ja vad vill du säga då? Ja, alltså jag håller, håller jag med honom. Jag håller med honom i det att, att lärarna borde ju värderas högre. Det, jag kommer som man, kanske några hör från, från Finland. Jag har bott här i eh, nio år men, men räknar mig fortfarande som finne, finländare. Mm. Och, och där har läraryrket fortfarande ganska hög status. Däremot så hålla jag inte med honom eh, att eh, Jan Björklund inte skulle besitta kompetens nog. Han som, som officer så har han själv jobbat med utbildning av, av folk och åtminstone i Finland så fick officerarna eh, det här även pedagogisk eh, utbildning i, i, inom ramen för sin, sin examen, officersexamen. Så det här, jag anser honom högst kompetent att vara utbildningsminister. Mm. Och så tycker jag att han dessutom har gjort ett väldigt bra jobb för att han Kanske med risk för överförenklande, men han har i alla fall paketerat budskapet eh, ganska väl vad som bör göras inom skolan. Eh, ordning i klassen och, och, och, och lugn för lärarna att utöva sitt yrke och så vidare. Så det är ett, eh, det är... vad, vad, vad ser du som relativt färsk i Sverige, nio år sedan du lämnade Finland? Vad, vad ser du för? Vad, hur ser det ut om man jämför med Finland och Sverige när det gäller skolan? Uh, men då måste jag säga att jag har börjat följa debatten uh, först när jag flyttade hit. För jag, uh, jag har barn som inte ännu har börjat, börjat skolan. Det är väl först när man får barn som man, mm. man börjar intressera sig mera. Men, men den uppfattning jag har fått uh, är att, att uh, ja det nämnde, att, att uh, lärare faktiskt... Uh, har något högre status och även relativt sett högre lön i Finland. Mm. Nu får andra berätta mig om jag har fel det är som sagt nio år sedan. Men, men i alla fall. och eh, Läraren åtnjutar också respekt i klassen på ett annat sätt. Mm. Så det, det, min uppfattning är att det är betydligt lugnare i klasserna och man går till skolan för att lära sig, inte för att lalla omkring. Mm. Vad tror du att det beror på att, att det är så då i Finland? Eh, det där är en bra fråga. Jag har nog försökt lite, lite följa med. Men, nej, men det verkar som om det alltid har varit så. Läraren hade på sin tid även i Sverige. Men då får vi gå tillbaka. Jag vet inte när, när ändringen kommer och åpnet precis som prästen i, i byasamhället egentligen så var lärare, läraren där som eh, ja, det var magistern som lärde ut. Så det, det var väldigt eh, statusbelagt i, i Sverige på sin tid. Och, och i Finland hade av någon anledning levt kvar. Finland, liksom Sverige, har, har betonat det här med vikten av god utbildning. Men av någon anledning så har, har statusen försvunnit i Sverige. Jag vill inte politisera allt för mycket, men... men... men nu ja, ja, Du kan stanna kvar där om du vill, Gustav. Ja. Gunilla Simmerman i Västerås. Är du där, Gunilla? Ja, det är jag. Du vill också prata skolan. Ja, jag ringde egentligen för att svara på den här frågan som du ställde igår. Varför inga lärare deltar i debatten ja. om skolan? Ja. Ehm, men nu har jag ju hört föregående talare lite. Du får säga vad du vill. Men, ja, vad bra. <laughs> då, då börjar jag i alla fall med att och svara på den frågan. Mm. Varför vi inte deltar i skoldebatten? Ja, alltså... Jag tror att det är så här att vi orkar inte. Det har ju kommit fram i det här programmet ganska mycket. Att man har lagt på oss så väldigt många nya arbetsuppgifter förutom att undervisa. Så att när vi slutar vårt jobb då är vi ganska trötta mm. och behöver tiden för att vila oss. Det är synd. För att Vad ska... är det för andra uppgifter som har lagts på era skuldror? Ja, det mesta är ju det sociala. Mm. Det här att skolan är ju en del av samhället. Och när samhället förändras så måste skolan också hänga med. Det finns mycket problem ute i samhället, det vet vi ju. Föräldrar är arbetslösa, det är svårt med ekonomin. Invandrare har problem med att integreras i samhället. Allt det här. och är det liksom Drog, all... Ökat drogmissbruk ja. påverkar också. Alla möjliga uppfostringsfrågor hamnar på skolans bord. Då. Ja, det är att eleverna är ju de som vi bryr oss om. Och därför påverkar deras problem också oss psykologiskt. Och det är på krafterna. Mm. Ja, det var det första att vi inte orkar. Aha. Sen så tycker jag och många med mig att den debatt som har varit på senare tid är väldigt ytlig och snuttifierad mm. för att komma fram med sina synpunkter och sina argument då behöver man ha tid och möjlighet att motivera argumenten och ex exemplifiera med konkreta exempel vad som händer i skolorna och använda det som argument i debatten och det har vi aldrig möjlighet till och därför är jag glad att jag får prata lite nu, utan att någon avbryter mig Ja, det kan jag inte garantera Men, vi får Nej, se. Mm. men det hittills i alla fall ja, Och sen har jag ett tredje Svar på den här frågan Och det är att man känner att man når inte ut Skulle jag skriva Med min erfarenhet och mina kunskaper En debattartikel till DN Till exempel Så inte skulle de ta in den För att jag är ingen känd debattör Men och det jag... gäller ju väldigt många alltså ja. det, är, det är ju en, en elit som hamnar på DN-debatt Precis Och man behöver plats Mm. Men, nog har hur... väl, men nog har väl, jag vet att radion har satsats, eh, gjort serier som har handlat om skolan. Mm. Alltså, visst har man lagt fokus på skolan, men du tycker ändå inte att det räcker. Jo, absolut. Alltså det här eh, programserien som var i P1 för något tag sedan om en skola i kaos. Mm. Den var ju fantastiskt bra. Och satte verkligen fingret på forskning och eh, konkreta exempel på hur... Eh, hur det går till. Mm. Men där var det ju faktiskt inga lärare. Och jag kom... Jo, det var det. Det var lärare som medverkade. Det, mm. det stämmer. Ja. Men... Ja, ursäkta, ursäkta om jag får avbryta. Ja. Vad va tycker du själv om, om, om, om skolminister Björklunds äh, äh, inställning och hur han försöker lyfta saker och ting på tapeten? Ja, alltså jag tycker att det är ett exempel på den, yt, den här ytliga debatten, de här ytliga argumenten jag tänker så här vem i all sin dag lärare, föräldrar och också elever vill inte ha ordning och disciplin i skolan och mm. vem vill inte att skolan ska förmedla kunskap mm. det, det har inte med partipolitik att göra utan Nej. det bara varenda människa är överens om mm. så att, och, och det här med mobiltelefonerna <laughs> jag har under drygt 40 år som lärare om elever stör med någonting, mobiltelefoner eller Tamagotchi som var mm. populärt för några år sedan, ja men då har jag tagit det ifrån dem. Mm. Mm. Och det har inte varit mm. några problem. Nu däremot, nu vet eleverna att de kan neka. Om läraren vill ta en mobiltelefon, då vet de, för det har skolministern sagt, att eh, de kan neka. Vad skulle du vilja konkret vilja se för eh, aktioner, för förändringar? Genilla. Ja, jag skulle vilja ha en djupblodande debatt där man fick tid. Jag har tagit kontakt med några politiker, några skolpolitiker som jag tycker har visat sig vara väldigt förståndiga. Och några har väl visat att de är intresserade av att prata med mig, men sen glömmer de bort det mm. därför att det kommer så mycket annat. Nej, men jag skulle vilja ha en ordentlig djuplodande debatt som... Ja, en ideologisk debatt också. Mm. Inte bara de här snutifierade grejerna. Men är det alltså en... en då är, behöver det vara en debatt i media? Eller kan det vara möten mellan skolans representanter och politiker? Alltså, det finns ju olika forum. Ja, Båda delarna. Jag skulle väldigt gärna vilja träffa politiker och prata med dem och berätta för dem om min kunskap och erfarenhet som jag tror väldigt många lärare delar. Mm. Föra fram det. Men sen behöver den debatten också ut till allmänheten. Jag säga, för, när man, om vi talar om Ringpet så är ju skolan väldigt ofta uppe på tapeten. Mm. Ett populärt ämne. Ja, det är ju det. Ja, det, är många, det, är därför... många, det finns de som mejlar in och tycker att det pratas för mycket också, ska jag säga. Ja, det förstår jag. Men, men tror du att det inte också kan handla lite om, alltså, vi, du, du nämnde det här tidigare, det håller jag med dig om. Det, ni, ni, ni har varken tid eller ork äh, att, att sätta del i debatten och ni har olagt väldigt många uppgifter. Sen är det väl också så att, att det finns. Äh, Helt enkelt lite flyt anslag. Det är också en resursbrist. Det ni ska ta hand om fler, fler elever, ni ska göra fler saker, det är fler, mer rapportering och så vidare. Ja. Så, är det inte också en resursfråga? Jo, ja, på sätt och vis, alltså, vi har. Det är sant för att vi har ju samma mängd undervisning, kanske till och med mera än vad vi hade när jag började som lärare. Plus att det ska göra allt det, andra. Allt det här andra. Mm. Och det är klart att de resurser då användes till att fördela arbetsuppgifterna. Jag tycker också att man skulle kunna. Mycket av det som har ålagts oss, med som du säger, rapportering, dokumentation och sånt som är viktigt, men det skulle kunna göras av andra. Mm. En av oss. Ni är, ni är inte den enda, enda yrkeskåren som, som drabbas det här drabbas av just det här med rapportering. Nej. In absurdum. Det har jag förstått att läkare har också. Mm. Gun, Gunilla, Gunilla och Gustav, jag tackar er för dessa synpunkter. Vi ser vad som händer i programmet. Ja, jag tackar också. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej. Hej. Eva Nilsson i Stockholm, god morgon. God morgon. Vad vill du prata om? Jo, jag råkade ut för det här nya kontokortsbedrägeri fenomenet skimming. Vad hände? Ja, den 29 januari var det någon som tog ut pengar från mitt bankkonto i Grekland på Kreta. Och jag var inte på Kreta. Nej. De ringde från banken. Det är någon som har kopierat den här magnetslingan på ditt kort. Ja. Jag vet inte exakt hur det här går till. De pratade om det här på radio igår, jag tror jag, på P3. Mm. Och det var en polis på den här bedrägerieroten eller vad det heter, som eh, påstår att eh, om man lämnar ifrån sig kortet i en butik när man ska betala mm. så fotograferas kortet på framsidan och på baksidan. Mm. Mm. Och då får, man, då får de med ett litet. –kontrollnummer som ja, sitter på baksidan. –De tre små siffrorna. –Tresiffrigt CVV-nummer eller vad det heter. Ja, ja. –Man ska Och aldrig kan lämna man... från sig kortet helt enkelt. –Ja, men det har jag inte gjort. nej, nej det är ingen som har tagit va, va, i kort. –När du blev vars i detta, vad hände då? –Ja, då ringde de mig från banken. Mm. Den trettionde dagen därpå ringde de från banken, från Nordea. Mm. Och sa att det är någon som har... Inte vet jag hur de kunde se det. Jag menar, jag skulle ju kunna ha varit kräpare. Det var de som upplyste dig. Ja, Aha. de ringde från banken så det är någon som har kopierat ditt kort och tagit ut tio och så mycket pengar. Mm. Man då kanske det inte är så att, inte är så att de, någon har, varit i, har haft ditt kort, då kanske det är någon annan databas som tjuvarna har kommit över. Ja, Enligt den här polisen som pratade i radio igår och berättade så då först så fotograferar de kortet och sen smsar de uppgifterna. Eller mm. MMS heter det man mm. skickar en bild då, ja. till någon som sitter på ett sånt här och sen går uppgifterna vidare till någon annan medbrottsling och så det, de opererar liksom mm. i ligor och, och samarbetar och det, de tar ju ut de ju konton mm. på det här sättet. Vad hände för dig då? Eh, ja, det som tur var så var det lite hyggligt så jag lämnade kvar kvar 2000 på kontot så jag kunde klara mig några, en vecka till. Mm. För jag fick ju ta ut de pengarna som jag hade då kvar. Mm. Och, eh, jag gick till banken dagen därpå och då fick jag bara fylla i. Jag har så hon när jag berättar vad som hade hänt. Mm. Och så fick jag fylla i en blankett och det gjordes det automatiskt den polisanmälan och eh, beställdes ett nytt kort. Och det var alltså ett sånt här kort med det här chipet ah, som ska som vara, ska vara så säkert. Ah. Alldeles nytt kort hade jag. Ah ja Och så fyllde in blankett och så sa hon att du, du, du kommer att få tillbaka pengarna. Och mm. men hon sa inte när, men det tog en hel vecka innan jag fick tillbaka pengarna på mitt konto. häromdagen så fick jag ett sms där det stod att Nordia har satt in dina pengar. Med en hälsning vänlig hälsning. Vad har du för tankar kring det här då? Ja, men jag måste ju, man måste ju kunna lita på bankerna. De måste ju göra någonting för att man ska kunna känna sig säker på att kunna använda sina kreditkort eller kontokort. Mm. Visakort. Det är en visakort som, som äh, råkar mest ut för det här. Mm. Så du, du känner nog att du inte litar på det här med betalkort? Ja, visst. Betal jag har ju tänkt att jag får gå tillbaka till kontanthantering nu. Ja. Men då du fick pengar? Jag tycker alltså att man ska få någon sorts kompensation från banken. Ja. När man blir utsatt för det här. Ja. För att de, de gav dig ju pengarna. Så på så sätt kan du lita på dem. Du har inte blivit av med några pengar än nej. att de var borta i tag. Nej, men det kan ju vara så att det är precis i slutet på månaden där alla då alla sådana här autogiro ska dras. Mm. Och så plötsligt så finns det inga pengar. Mm. Och då kan man ju råka i klister. För det man kan bli, få sådana här betalningspåminnelser och kanske betalningssamärkning kan det ju sluta med. Mm. Till och med. Är så så att jag att... tycker att bankerna måste göra någonting för att garantera den här, att det är säkert att använda de här korten. Ja. För de, de lånar ju våra pengar, de använder ju våra pengar. Och vi litar ju på att de... Mm. Det kanske är så att bank, bankerna kalkylerar med att ett visst svinn klarar vi av. <laughs> ja. De är ju fortfarande ganska lönsamma ja. ibland. Nu går det kanske inte så bra. Men ja, du, du tänker inte ha så mycket plastkort helt enkelt? Nej, Nej. jag litar inte på det. Nej, för att det, det sker ju helt omärkligt- mm. Det här måste ju vara någon annan, något annat tillvägagångssätt eftersom jag har mm. sett att ingen har fotograferat mitt kort. Det finns flera olika sätt ja, naturligtvis. Ja, de, det finns tydligen. Någon, de kan sätta fast någon liten magnetram så att de är helt osynlig. Ja. Som ja. Har sam, så att den har samma färg som den här betalterminalen som de har i butikerna. Det brukar kvällstidningarna skrämma med, med jämna mellan dem. Men du, ja, du fick, fick tillbaka dina pengar. Tack för ditt samtal. Ja, tack för det. Hej. Hej. Ulf Lagerholm i Uppsala. Ja, han är här. Välkommen. Vad vill du prata om? Jo, jag är lite intresserad av demokratifrågorna. Och det som har förbryllat mig den sista tiden är att eh, vi har flera stora reformer. Där det till exempel har förekommit folkomröstning förut. Där man bara ändrar på alltihopa. Till exempel vi har haft kärnkraftsfrågan, vi har haft pensionsfrågan. Och det plötsligt ändras allting och det sker utan folkomröstning. Utan att man hör folket. Mm. Och det har fått mig att reflektera lite på det sättet och tänka på vad Bertolt Brecht sa en gång i tiden. Han sa att eh, är det på det sättet att folket inte lyder politikerna då är det bäst att byta ut eh, folket. Mm. Och tyvärr så tycker jag det nästan det är så att man struntar i folket och har ingen debatt i mycket väsentliga frågor. När autoriteten försvann i avlyssnads hemma på dator och internet. Utan de två frågorna jag nämnde förut. Mm. Allt dessa borde varit föremål för folkomröstning, en beslutande folkomröstning. Men tyvärr så är det inte så. Och då tycker jag, då får man göra som brecht, byta ut folket. Mm. Eller så får vi flytta. Men du ja. ähm, menar du att äh, har man haft folkomröstning i en fråga så kan man inte ändra sig i den frågan utan att återigen äh, ta en folkomröstning? Ja, det är väl en grundbult i alltihopa, plus att man dessutom borde ändra folkomröstningsinstitutet och på minstande pröva med beslutande folkomröstningar. Man kunde ju börja med att testa hur det fungerar på små frågor på det lokala planet på, inom kommunerna. Men det har man inte vågat i Sverige. I andra länder finns det sådana möjligheter. Mm. Och det finns ju också exempel med länder där, där man har ett, ett system som blir ganska lamslaget på grund av folkomröstningar. Så... Men det därför, därför menar jag att man kunde pröva sig fram man, ja. kan, ju, man kan ju börja med att ha beslutande folkomlörelsen till exempel i lokala frågor inom en kommun och det har vi inte, det vågar man inte i Sverige mm. Men med den här inställningen tycker du då att det är, känns lite meningslöst med de vanliga valen? För att... Ja, det, ja det vill jag inte säga, de tycker jag nog är viktiga men när man gör en ändring av en beslut så bör man ju då i vart fall med det systemet nu har så kan man ha ett riksdagsval och sen alltså, alltså frågan behandlas först och sen riksdagsvalet därefter så att man får någon form av stabilitet i systemet och att man inte politikerna kan trolla med oss stackars människor hur som helst. Mm. Ja, fler folkomröstningar. Ett väldigt konkret förslag. Ja. I... Och jag just tänker på Bertolt Brecht, för han sa. Det är viktigt. Ja. Att man, annars får man byta ut folket. Man har, alltså man har inte haft någon diskussion om de här frågorna. Alltså ATP-frågan diskuteras inte i riksdagen överhuvudtaget. Minoriteten mm. försvann utan att det diskuteras överhuvudtaget. Det är ganska märkligt att så, sådana grundbultar i svensk. Men du, vi hade folkomröstning om högertrafiken och då så folket nej och så blev jo, det högertrafiken jo, jo, jo, då? men det är en så kallad beslutande folkomröstning. Ja. Det är skillnaden beslutande och rådgivande. Och, rådgivande. Ja. och det här var en så kallar rådgivande folkomröstning. Ja. Och då kan politikerna göra precis på det sättet. Mm. Jag tackar för ditt samtal. Tack så mycket själv. Hej. Ett mejl ifrån en lärare. Varför hörs aldrig lärare i media? Själv är jag trött på att alltid få försvara mitt yrke inför andra människor. Andra anser sig ha rätt att hela tiden kritisera vad vi gör. Själv orkar jag inte gå i försvarsställning hela tiden utan blir tyst istället. Den som ringde in om att det finns brister i ämnet utvecklingspsykologi på förskolarutbildningen har helt rätt. Verksamheten på våra förskolor genomgår ett förfall av stora mått. Barngrupper på 24 barn för ettåringar talar till tydliga språk. Skolverkets rekommendationer på 15 barn per grupp ignoreras systematiskt av ledningsansvariga med hänvisning till ett så kallat resurssystem. Förskolans verksamhet håller på att förvandlas till ett laglöst land. Det är högtid att kvalitetssäkra verksamheten. Annars finns risken att den förvandlas till vår tids vårtidsnevrosidinskandal där barnen har fått bestående men för att deras föräldrar i god tro anlitar den kommunala servicen. Jag heter Mona Lundin, jag är utbildad förskollärare och jag bor i Arnsesvik. Och hon hade ringt till telefonsvararen om det känns bekvämare att prata med en telefonsvarare som inte käblar emot, som vissa andra. Så kan ni ringa, men inte nu, utan då får ni vänta tills programmet, den här direktsändningen är avslutad. Då kopplar vi om telefonen så att den går till en telefonsvarare resten av dygnet, mitt i natten till och med. Men ringer ni nu så kan ni komma in i denna direktsändning 099 510 10 telefonnumret 099 510 10. Du kan också maila. Ring p srse och skicka sms till 72250 50 Skriv p 1 sedan mellanslag och ditt meddelande. Peter Bryttne, han mejlar in och skriver... Herregud, jag håller på att bli en gnällputt. Nu gäller det att en åklagare i Solna väljer att åtala en 15-åring- som kallat en polis för gris och grymtat. Att sitta i en polisbil och kasta ur sig betydligt grövre saker- är dock inget att åtala. Nu tycker jag att det är bra tokigt, hälsar Peter Bryttne. Robert Kviding i Göteborg, god morgon. God morgon, god morgon. Vad vill du säga? Jo, jag vill prata om vindkraft- Ja. Det är nämligen så att jag är till skillnad från de flesta som hörs, det hörs ju mest att det är positiva drag om vindkraft. Och jag tycker vindkraft är, om jag ska uttrycka mig drastiskt, vindkraft är en jättebluff. Mm. Det är ju så att det finns inte ett enda vindkraftsverk i hela världen. Det är ju ett etablerat faktum som fungerar utan subventioner eftersom det är så dyrt att bygga vindkraft. Jag menar, de kostar ju en oerhörd massa energi att framställa ett vindkraftverk. De bygger ju på aluminium mm. och det kräver väldigt mycket energi för att framställa aluminium. Från bauxit, ja. Ja. Och det är ju eh, <laughs> liksom bauxit, ja. Mm. Och därför så är det naturligtvis till sista och sista en fråga om, om vad man ska använda för att få ett vindkraftverk lämnar ju ingen som helst eh, el den dagen det inte blåser. Nej. Vad gör man då? Ska vi stänga kylskåpen och använda ficklampor eller? Om man nu bygger ut vindkraften så mycket som man har tänkt. Hur kan det ha blivit så här att alla har blivit lurade? Ja, det frågar jag mig också. Det fanns en artikel i Dagens GP som väckte mig och det står att Liseberg ska skaffa ett eget vindkraftverk. Mm. Och den avslutas med följande mening. Men priset för vindkraftverket, det är hemligt, säger miljöchefen. Och då reagerar man ju och undrar, är det inte dags för ett journalistiskt skop i undersökande journalistik? Vad kostar det egentligen? För det redovisas aldrig. Vad kostar en kilowattimma som är framställd i ett vindkraftverk? Och vad kostar en kilowattimma som är framställd i ett kärnkraftverk? Mm. Fast Vin... där brukar man ju också när det gäller kärnkraften brukar man ju också säga att man, de som förespråkar kärnkraft de brukar aldrig räkna med den verkliga kostnaden. Det vill säga att, att ta hand om avfall och slutförvaring och allting det måste också räknas in i priset. Så är det inte är det inte, är det inte så med all möjlig energi att man det finns olika sätt att räkna. Nej, egentligen inte. För det är ju faktiskt, om de säger att, det är inte, att de inte räknar med det så är det ju det sättet att räkna. Det är ju bara att man bekräver fram dem, det är ju det jag säger. det. Till det behövs undersökande journalistik som talar om vad de verkliga kostnaderna är. För jag menar, att gräva ner avfallet 500 meter under bottenhavet som vi gör med en lång tunnel ifrån Forsmark tycker jag låter alldeles utmärkt och låter det förvara det på ett sånt sätt så att det definitivt blir mycket solåtkomligt för kommande generationer och det gäller ju inte så hemskt många kubikmeter av avfall som blir så, behöver behandlas på det viset, om jag är rätt underrättad. Och dessutom, jag tycker den största fördelen med kärnkraft det är att den är så farlig. Det finns ju inte människa i hela världen som säger att ja, radioaktiviteten inte är så farligt, kan vi putsa ut lite, vi bygger bara en lite högre skorsten. Jag menar, det är ju så. Alla människor är överens om att man ska använda all befintlig teknik och allkommande teknik för att skydda sig mot den. För man är medveten om det är farligt. Vilket minskar riskerna till, för att det ska hända någonting. Mm. Det är ju praktiskt taget noll. Robert stannar kvar där. Inger Tjärnu i Örebro. Mm, jag är med. Hej och välkommen. Hej, tack. Vad vill du säga? Jo, jag vill ju verkligen opponera mig mot det som sägs. För det första så tycker jag att jag överhuvudtaget inte kan förstå hur mod Olofsson som partiledare kan ha mandat att själv gå och ändra på ett beslut som är taget med folkomröstning. Alltså det, det, det, men det är sånt jag inte känner till. Jag, jag, jag är helt oförstående till det. Sen har vi ju då kärnkraften för det första då med rönbrytning. För att få ny, och sen att ingen vet vad som händer vid en olycka. Och vi måste ju kalkulera med det som redan har hänt, som inte kunde hända i både Harrisburg och eh, i Tjernobyl och så vidare. Och det blir såna enorma konsekvenser kostnader. Eh, Sjukdomsförlopp eh, ja, förlopp. Och att förvara det här är ju inte säkert. och Så länge vi inte har någon riktig slutförvaring. Dessutom får vi också utsläpp av det här. Alltså Solenergin, som jag ser det. Varför man inte eh, utvecklar det här med både eh, solceller och sen att man på hustaken har eh, Ja, solfångare. Och eh, eldar med befintligt det som man kan komma åt- och som är med akkumulatortankar och så här som är omställningspare. Vad säger du, Robert? Jag säger att det undrar om, om inte den som nu utmanar sig också- tror att det finns grön el. Elektricitet har ju ingen färg. Grön el, vad är det? Elektricitet är ju det absolut miljövänligaste sättet- att transportera energi på. Men... Eh, någon särskilt grön el finns ju inte. Man menar väl hur elen är framställd? ja Jag tror inte någon menar att den är grön. Du ska inte ta det bokstavligt tror jag. Nej men det gör man ju. Eller så kanske dagen... du gör det lite dummare än vad du är. Nej men allvarligt talat, Den dagen det, det, det inte blåser. Är det eller det, det inte finns det. Så då blir det ju ingen el. Den dagen det inte blåser. Då finns det ju ingen grön el. Och det finns faktiskt elkraftverk. Eller kraftbolag. Som utlovar. Om jag skriver kontrakt med dem. Så kan jag få bara grön el. Det vill säga bara vindkraft. De, de Nej men det är inte bara, bara... Det är, det är bara det en ren lögn det. Ut nästan nästa årtal var bluff ändå. Det är inte bluff. Men Robert, Robert det är väl inte bara vindkraft som är grön. Vattenkraft Nej. är väl också grön. Ja ja, mm. men om de, de utlovar de utlovar bara vindkraft. Mm. Och det tycker jag är nästan åtalbart bedrägeri för det blir ju ingen kraft den det inte blåser. Nej, men det här kärnavfallet i alla fall, eh, vi, vi har ingen bra slutförvaring för det här. Dessutom så är det så att regeringen för ett antal veckor sedan har tagit ett beslut om att man ska gjuta eh, in... Eh, kvicksilveravfallet som vi har i SAKAB som är en produkt ifrån bland annat våra krematorier. Det ska man gjuta in i block och sen ska det förvaras i saltgruvor och dessutom ska man då exportera det och tillsammans med kärnavfall i Tyskland. Alltså om vi ska hålla på så här och ge de här skulderna miljöskulderna till kommande generationer. Vi har hört om två sidorna i diskussionen. Inger Tjerny och Robert Kviding. Tack ska ni ha för era samtal. Ja, tack, hej. Den tionde andra så ringde en virgärna enligt min uppfattning. Förmodligen en yngre sådan. Och framförde på fullt allvar att alla över 70 år ska uppmanas att ta, avsluta sina liv. Hur skulle det gå till? Förstår han inte att det är en djupt fascistisk åsikt? Gud bevar oss. Det förtjänar egentligen att skrappas åt om det inte vore för att det speglar det förakt som finns för äldre människor och den smygdiskriminering som gamla är utsatta för. Vi behöver i Sverige en allmän genomgripande utbildning i humanism. Hur får vi detta till stånd? Mitt namn är gunn Söderberg och jag bor i Säter. Mm. som också hade ringt till telefonsvararen och ni mailar in massa med mail i energidebatten som vi hörde nyligen här Anders han skriver Existerar det kärnkraftverk som byggts utan statliga subventioner då? Men i kan kärnkraftsreaktorer ej uppföras under marknadsmässiga villkor på grund av bland annat skyhöga försäkringskostnader skriver alltså Anders Neri Vogera heter du så? Ja, det gör jag. Hej, välkommen. Tackar. I Älvsjö finns du. Vad vill du prata om? Jo, ja, det är mycket jag vill prata om. Den ja. här sessionen med dig, den är faktiskt väldigt intressant. Men framförallt vill jag vända mig mot det här lärar- och, och elev- och skoldebatten. Mm. Jag var själv mycket aktiv i min ungdom. Nu är jag 82. Ja. Men jag räknar mig fortfarande till de unga. Tycker jag. Det var roligt. Jag ville säga så här. Det är nästan det är ett hån mot lyssnarna att man framställer Jan Björklund och det andra som några slags ljusbärare i skolfrågan. I själva verket så talar ju hela den här statliga byråkratin och de här politikerna över huvudet på dem det verkligen gäller. Nämligen ungdomarna och de som ska komma. Att arbeta i vårt samhälle i framtiden. Du menar de som går i skolan? Ja. Men, men vet de sitt eget bästa då? De vet i varje fall... Låt mig bara ta ett exempel. Många, många, kanske de flesta ungdomar är bättre på internet och på dator än, än sina lärare. De har de... Det blir lite bättre ju längre tiden går naturligtvis när även den äldre generationen kommer med. Mm -hmm. Men eh, i själva verket så är, är det en, en förfärande situation där man, alla människor talar över huvudet på dem det egentligen gäller. Alltså. Mm. Jag skulle önska att många fler ungdomar deltog i den här debatten om skolan och... Skolan har blivit och har alltid varit egentligen ett verktyg för överheten att eh, påverka eh, folken och i det här fallet gäller det då även framför allt ungdomarna naturligtvis att forma dem efter sitt tycke helt enkelt. Mm. Du, eh, nej, men jag i, i, i vår, den här lilla debattvärlden som heter Ring P 1 så skulle ja. vi gärna ta emot fler samtal från de som går i skolan, eh, ja. till exempel. Så att det skriver jag under på. Ja men vad kul, då, då tycker jag att man jag har skickat ut en uppmaning i alla fall att ungdomarna ja. också sig. Vad tror du att de skulle säga om vi nu spekulerar i det, om de var med här då? Skulle det skilja sig från det som sägs idag? Ja det tror jag, jag eh, själv kämpade jag i ungdomen till följd av andra första och andra världskriget första världskriget satt i huvudet på mig va? Mm, mm. andra världskriget satt i ryggen på mig och det och det, som, och det som hände under andra världskriget med, med förintelsen och allting sånt. Och för, ja, det formade för all framtid, mina uppfattningar i alla fall. Mm. Och, ja, vi, gjorde, vi gjorde vi hade en förening i Bromma Lärverk, som hette Forum. En gymnasieförening. Mm. Och vi gjorde något mycket märkvärdigt. Vi gjorde en helt ny ämnesplan för gymnasiet så att det skulle motsvara vad vi tyckte var nödvändiga nutida behov av kunskaper hos de som har den här världen har att ta över den här världen från de tidigare generationerna Vilken bra idé, det låter modernt Det var det också ja, precis. Tack ska du ha, Neri Tack ska du ha Hej. Hej Fais Odin i Örebro ja. Hej, välkommen Hej, tack, tack Vad vill du säga? Ja, jag vill säga lite grann om lite skola. Mm. Det är så här att jag hör mycket att lärare är inte bra, skolan är inte bra, den är inte bra. Det är bara gnäll och så där. De vet inte eleverna hur, de har, hur bra de har. Jag själv kommer från Indien, jag vet hur fungerar skolsystem där. De är bortskämda. De är verkligen bortskämda. Många gånger hör jag överallt. Oh, jag har blivit trött på skolan. Jag måste vänta två år. Hur ska vi få och, dem att fatta att de ja, har det bra? De, de ska resa lite runt. De ser världen. De vet inte vad det handlar om. Den där. Mm. De förlorar mycket, mycket tid. Och eh, När de säger att de är tröttnat på skolan. Ett år eller två år. Det är en katastrof. De väntar. och går ut från gymnasiet och börjar universitet. De vill inte vänta. De ska börja. Mm. Men, det, Men det, det är typiskt man, Ilans problem helt enkelt. Ja, det, de är bortskämda. De får mat i skolan, de får boskord, de får bidrag och allt möjligt. De mm. får böcker, de, de får lön här och får studera från CSN. Det finns ingen sådana där. Har man pengar, då kan man studera, då kan man utbilda sig. Alla har en dröm att jag ska kunna gå i skola mm. Och då, det, det tycker jag ibland, jag, jag ser hur bortskämda de är. De missar sina chanser. De Men... måste se ut i världen hur det är. Tänk vad bra om vi kunde ha obligatoriska skolresor ute i världen. Ja, det, det tycker jag. De ska se verkligheten, vilken kontrast de har, mm. vilken möjlighet. vilken duktiga lärare här. De, de kämpar och de är tuffa. Mm. Eh, eleverna, de tror de är tuffa De vet inte då vad de gör, de missar Fajt? Inte alla menar jag har, men... har, du, har du egna barn? Ja, jag har egna barn Hur, hur är dina barn då? Är de också ja, bortskämda? Ja, de är fortfarande små De ah, en okay. är tio och sex Men, är men, är men de... jag, jag har tagit dem till Indien Och visar hur det är, den börjar Okej, okay, så de, de är ja. inte lika bortskämda? Nej, de ska inte bli Jag ska visa dem hur världen är ah, de ska inte vara en i hela lilla... Sverige och Fibora, den här är min värld Nej. Det är inte det Tack för ett samtal Fais Ja tackar. Hej. Hej, hej, hej. Oswald spängler i Kungälv Ja jag ser att vi hamnat i tidsbritt Thomas Ja men det borde att sätta igång Ja jag fick en fråga Varför är det så bråttom hela tiden Pappa mm. Och det var min yngsta dotter som ställde frågan jag har ställt mig den frågan inte mitt när jag lyssnade på ditt program mm. att ofta en och annan som den här äldre herren Negri, 82 gammal han talade lugnt och fick tala lugnt ofta så blir det stress, stress, stress och det var det min lilla dotter undrade då som vanligt, pappa mm. varför är det så bråttom till skolan? Varför är det så bråttom? Det är för att ni ja. går upp för sent Nej då, vi går upp i tid Men i alla fall Hon ställde en fråga För ett tag sedan Det föranledde att jag sökte er på telefon I måndag tror jag mm. uh, Hon sa så här Att över uh, tio år är hon Om hon nämnde det är ganska väsentligt 50 sekunder kvar Ja just det, jag känner mig inte stressad Men tiden räcker inte För att utväcka ämnet Tillväxt sa hon Ja sa jag – Utsläpp, sa hon. Ja, sa jag. – Alla säger att vi måste minska utsläppen. – Ja, det är riktigt. – Men samtidigt säger alla att vi måste öka tillväxten. – Är det riktigt? – Nej, sa jag. – Men då är det ju någonting som inte stämmer, sa hon. – Ja, det har du förbannat rätt i, sa jag. – Bra tänkt. – Och sen utifrån det så höll vi på att diskutera i flera dagar, va? Mm. Men små barn, de avskyr, och det sa du något väldigt intressant. Du liknar dig en trafikpolis i det här programmet. Man kan lika gärna tänka ett snäpp till, då blir du en åsiktspolis. Och jag menar att varje förälder, varje lärare, varje vuxen blir en auktoritet i förhållande till små barn. Små barn öppnar sig bara, sina innersta tankar. När de känner tillit, det är samma med vuxna egentligen. Tack ska du ha, du barn så blir de dåliga. Sadina Schatzel producerade tekniker, Janny Andersson, jag heter Thomas Tänkby. 09 510 10 är numret. Skatt var ju en samling guldföremål men inte bara guld utan också silver, 8700 pärlor och andra saker, skålar. Hörvetenskapsradion historia om en av antikens rikaste skatter som idag jäckar forskarna. Och så får vi träffa den svenska medeltidshistoriens stormrika Doldis. Fru Romborg var hörde till en av de absolut förnämsta familjerna vid den här tiden. Hör vetenskapsradion en historia torsdag 21 här i P1